Духовно огледало Здравейте, вие сте с предаването Духовно огледало по радио Добротолюбие FM, а аз съм за Азаджиан. Днес ще говорим за клюкаството и клюката, за сплетните и интригите. Днешната тема бих заглавил вирусът клюка. Мой събеседник в студиото ще бъде свещено Еленко Йосифов, председател на храм Света Петка в град Пловни. Между един болестотворен вирус и вирусът клюка биха могли да бъдат направени следните паралели. Вирусът е микроорганизъм причинител на заразна болест. Той не може да се види с просто око, но разболява тялото, прави го болно, слабо, неработоспособно. Когато навлезе в тялото ни, той отнема съпротивителните сили и предизвиква висока температура, повръщане, треска и може да доведе дорито фатален край. Както болестотворният вирус действа на тялото, така и вирусът клюка действа на църквата, прави я да бъде болна, нарушава нашите взаимоотношения, срива доверието помежду ни и създава една нездрава среда. Може би точно поради тази причина, в своя заповед от книга Левит 19 глава 16 стих Бог забранява клюката. Там буквално се казва Не ходи да между международа си. Вирусът се предава чрез личен контакт. Когато си в близост до някого, който е заразен с някакъв вирус, например грип, и ти можеш да се заразиш, без дори да усетиш. По същия начин се предава клюката. Обикновенно, не по време на богослужение, а след литургията и във време, когато вярващите се събират насаме през седмицата. Тогава ние биваме изкушени да обсъдим този или онзи и без да се усетим биваме заразени с вируса клюка. Затова и апостол Яков, в четвъртата глава, ия стих на своето послание, ни увещава като ни казва: Не се клеветете, братя! Когато заболяването, причинено от даден вирус, бъде доказано, докато се излекува, болният се поставя под карантина, за да се предотврати избухването на епидемия. По същия начин и клокарите в църквата би трябвало да бъдат поставяни под духовна карантина да бъдат избягвани, докато не се научат да контролират езика си. В книга Притчи, 20 глава, 19 стих, свещеното писание ни съветва да не се събираме с хора, които не умеят да пазят тайна. Който ходи да клюкалствува, открива тайна и който широко разтваря уста с него се не събира. За да се справим с вируса клюка, ние трябва да можем да го разпознаваме. Какъв е неговия характер? Какви са неговите плодове? и какво е отношението на Бога към Него. За наша радост, Библията ни дава предостатъчно информация по тези въпроси. Характерът на клюката Какво представлява клюката? Клюката е интересна, пикантна новина за някого, не винаги истина. Обикновено компрометираща този за когото е, която се разнася от човек на човек. Невидната дума клюка не се споменава в Библията. Там се говори направо за клевета, лъжа, с която се злепоставя някого. Така или иначе апостол Павел осъжда удумването, шушукането и говоренето зад гърба на някого. Във 2 Коринтияни 12 глава 20 стих той пише Защото се страхувам да не би кога дойда да ви намеря не такива каквито желая. Също и вие да не ме намерите такъв какъвто не желаете, да не би да има у вас раздори, завист, гняв, свади, клевети, клюкарство, гордост, бъркотии. Клюкарстването е обсъждане на някого, което включва споделяне на слухове и непотвърдена информация от втора ръка. Във втора книга царства, 13 глава, 30 стих се говори за един такъв слух. Когато те бяха още на път, Дойде слух до Давида, че Авесалом избил всички царски сидове и че от тях не останал ни един. Това разбира се не беше вярно, Авесалом не беше избил всички царски сидове, а само един от тях – Абдон. Причината за това беше, че Абдон се беше поругал с Авесаломовата сестра Тамар и в този случай Авесалом отмъсти за честта на сестра си. А Веселон в никакъв случай не беше избил всички царски синове, какъвто беше слуха. Така или иначе, веста, която достигна до цар Давид е пример за това, че въпреки скоростта, с която се разнасят клюките, твърде често са неимоверно преувеличени и неверни. За това най-добре би било да не им вярваме, докато не се проверят и потвърдят. Клюкарстването изопачава информацията и най-често лъжата в клеветата е свързана с мотивите на човека, който я изрича. В книгата на пророк Неемия, 6 глава, 6 стих, можем да прочетем част от писмото на Санавалат, който основа на слухове обвинява Неемия в бунт срещу императора. В него беше писано Малва се носи между народите и Гешем казва, че ушти и иудеите сте намислили да се отцепите, поради което изидаш стената и искаш да им бъдеш цар според същата малва. Този слух разбира се не беше верен, а причината за тези лъжи не беше, че Санавалат беше толкова заинтересован за сигурността на империята, а че имаше желание да спре строежа на Иерусалимската стена като сплаши неемия. Клюканстването е грях, на който особено подъдливи са възрастните жени. В една хубористична песен, за която се сещам, се казва Добрата клюка Ах, добрата клюка е ефикасно хапче против скука. Когато повече съдържа гадост, тогава най-доставя сладка радост. Посланието си към Тит втората глава 3 стих, апостол Павел изрично отбелязва, че за да съответства на здравото учение, благочестивото държание на възрастните жени, трябва да изключва клюкайстването. Стариците също да се държат свещенолепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на да много вино, да са поучливи на добро. Гръцката дума за клеветник в този стих е Диаболос. Тя означава лъжлив обвинител, някой, който търгува с клюки, такъв, който научава тайните на другите и ги разгласява с цел да предизвика скандал. Същата тази дума е едно от имената и на нашия противник Дявол. В Откровение 12 глава 10 стих той е описан като клеветникът на братята ни който ги клеветеше пред нашия Бог денем би Това, че думата за клеветник и дявол на гръцки една и съща би трябвало да ни подскаже, че оззи, който клюкарства и клевети застава на страната на Божиите противници. Затова и един такъв човек не би могъл да има Божието одобрение. Клюката показва три неща за онези, които я споделят. Първо, липса на любов. Ние сме братя и ако говорим зад гърба си, не сме искредни и нарушаваме Божията заповед да се обичаме. Наличие на гойност, да съдим и да удумваме братята означава да ги подценяваме и да си присвояваме позиция на превъзходство над тях. А не трябва да забравяме, че Бог се противи на гладеливи, а на смирени дава благодат. Трето, отсъствие на страх от Господа. Когато клюкайстваме, ние се превръщаме в законодатели и съдии. По този начин оспорваме Божия авторитет и узурпираме неговата позиция да на съдия над делата ни. В посланието на апостол Яков, 4 глава, 11 и 12 стихове се казва Не се клеветете, братя, който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия. Един е законодателя и съдията, който може да спаси и погуби а ти кой си, който съдиш други го. pownu ogladał Абонирайте се! Спиши... сто тази кратка музикална пауза. Отново сме в студиото, където вече мой гост е свещено економ Еленко Йосифов, председател на храм Света Петка, град Пловдив. Отче, благослови! Бог да благослови теб и предаването, и всички, които слушат чудесното ви предаване, духовно огледало. Дай Боже да се видим чрез това духовно огледало и ние какво представляваме. Но в следващите минути с Тебе ще говорим по темата за клюката, клюкарството, одумването. Какво можеш да ни кажеш, какво представлява клюката? Какво ли мога да кажа аз за клюката? Всеки я е познава, всеки е попадал в, как да нарека, в мрежата на сплетнята. Особено в църквата, като семейство. Клюката е особено опасно явление, което на пръв поглед не е страшно. Хората се разговарят, говорят един за друг, коментират и някак си увлечени в коментарите си за едно или за друго, превръщат добрият коментар в злословие. Или може би това е някакво преминаване на коментара към злословие за човека. За клюката всички знаем колко е опасна тя във всяко едно общество. А ние като християни, събирайки се в храма на молитва в неделно и ден, често забелязвам след Светата Божествена Литургия как християните се събират така по познанства на групи. Често съм попадал и аз. Сред тях, слушайки да коментират един или друг, дори свещеници, говорейки си един за друг, предавайки си някаква информация, която си е чиста клюка, къде, какво видяли, чули или прочие. Разбира се, ето как стигаме а, така да определим клюката като някаква новина, но не просто новина, а пикантна, от която нали, да така ли, търсейки интересното, в даден събитие или в даден човек, увличайки се в такива ини коментари, е, нали, се превръщаме в чиста проба клюкари, разказвайки си този какво бил направил он е какво чул, какво видял. Но всичко това ние виждаме в, в книга Левит, как Бог забранява клюката. Там можем да прочетем Не ходи да клюкарстваш между народа си. А всъщност какво правим ние? Много често око чуем нещо, бързаме да намерим добра компания, да намерим нашето съобщество, в което да споделим какво сме чули. А имаме една а, заповед. Не ходи да клюкарстваш а, между народа си. Какво а, да каже? А какво можем да направим с клюкарите? Виждаме, че в притчи Бог казва, че... Който ходи да клюкарство открива тайни и който широко разтваря уста, с него не се събира и Бог ни препоръчва да не се събираме с хора, които клюкарстват, удумват. Да, да. Ето, имаме изрична препоръка, заповед, как всъщност да се отнасяме с тези, които клюкарстват. А, ние не би трябвало да се събираме с тях. И видите ли, колко хубаво е казано който широко разтваря уста. Не е просто говорене. Клюката, широкото отваряне на оста, от една такава широко отваряне на могат да излезат думи, които не би трябвало да излизат. И ето, тук възниква именно този проблем на тази клюка, малва, която често е нарича малвата, която е като стоглава а, ламя. Режише едната глава на едно място, порасва а, две и, и така, а, като че ли, до безкрай. Какво трябва да правим с такива хора? Често съм се сблъсквал с а, хора, които коментират. Защото ако попиташ някой ти клюкарстваш ли, той никога няма да отговори да, аз съм клюкар. Той винаги ще защити себе си, се, като каже, аз просто изкоментирах това, което съм чул и го казвам. Аз не клюкар съм. Така, чух и това казвам. Когато чуя така да а, ми споделят, а, често им казвам на такива хора, а ти, като го разказваш след като си е това, видял ли си го, сигурен ли си да разпространяваш нещо, което може да не е вярно, а ако не е вярно, то ще бъде в голяма вреда за човека, за когато се разказва. Опитвам се, правя опити. Нали, да пресичам а, многословието и подобни коментари, които си чиста проба клюка. А в църквата това е особено опасно, защото клюката раздира как да кажа онази, а, духовност между всички членове а, на църквата и по този начин разслабва връзките на любовта, което е най-страшното. И клюките много бързо се разнасят и са не потвърдена информация. Ето и. В, да. В Стария завет виждаме тогава, когато не е имало такива комуникации, като днешните Facebook, GSM и постоянно с които сме свързани с това, колко бързо е дошла информацията до цар Давид. Дойде слух до Давида, че Авесалом е избил всички царски синове и че от тях не е останал ни един. А това не беше вярна информация. А Веселом би един от братята си. Да, да. А не всичките. Да. Ето, как хубаво е казано, дойде слух. Какво ще рече дойде слух? Ами някой някъде казал, друг чул, недочул, се преподава един от друг и наистина, в това време, когато не е имало такава бърза комуникация такива технологии, интересно, Клюкета Как бързо а, набира скорост и а, прехвърля разстояние, превзема разстояние и се разпространява с една главозамайваща бързина. Затова си мисля, че а, всъщност често казват лошите новини или клюката стигат много бързо до хората. Още повече сега, когато имаме и всички тези технологии, с които... Имаме ги. И най-интересното е, да сега се замислям, имаме телефоните, а, но някакси по тях а, не, не е сладко като че да се клюкарства, а е необходимо човека с човек да се срещне и да сподели в кавички онова, което е чул. Защото клюкарстването, нали, а, това е една изопачена информация. И най-често лъжата в клеветата е свързана с мотивите на човека, който я е изрича. Темата на вашето предаване е не само интересна, тя е много дълбока и е добре да се разисква а, повече в а, сред нашите среди, в храмовите ни. Свещениците трябва да обръщаме внимание на тези хора, а ние си познаваме хората, които са по приказливи и които обичат да споделят пак ще кажа в кавички информация, да се спираме на тази тема за опасността от клюката, защото клюката сама по себе си може да унищожи и човек. Думата има страшна сила. И ако изречеш грешна дума, изопачена и преподадеш информация, която е различна от истината, ти можеш да доведеш човек дори до погубването му. Затова плюкарстването трябва да се осъжда а, много сериозно и да каже, че всеки свещеник, така в своите си енория трябва да обръща внимание по-често, нали, за да се възпрепятстват а, подобни връзки между хората, пилкарстване и прочие. В а, Новия Завет, в посланието до към Тит, апостол Павел, отбелязва, че за да съответстват на здравото учение и благочестивото държание, възрастните жени трябва да не клюкастват. Но по-интересното тук е в стиха, в който се казва, стариците също да се държат священолепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино и да са поучливи на добро. Но въп, интересното е, че думата клеветник, която е използвана от апостол Павел, е диаболс, която означава лъжлив обвинител, този, да. който търгува с клюки, такъв, който научава тайни за другите и ги разгласява с цел да предизвика скандал. И също, същата дума е употребена и в откровение. Тя е едно от имената да. на нашия противник, дявола. Така, така, чето име нискаме искаме да споменаваме. Самият факт, че гръцката дума за клеветник е дяволус, ние така трябва да изострим вниманието си, поведението си в разговорите с хората, та да, да не би някакси и ние. Да заприличаме на ози, който от край време е човекоубиец, който чрез клевети довежда до пагуба на човека. Защото ако кажеш на някого, който много приказва и клевети, ти си дявол, той ще се обиди. Но ако му обясниш, че клеветата е изобретение на дявола и тъкмо за това говорих че всички поенориите и не само свещениците, свещениците. Един на друг трябва да разбираме голямото значение на откровените и чисти разговори, за да отбягваме празнословията, които са най-често клюки, които са продукт или така да е, продукт на онзи, който от край време е човекоубиец. Що се отнася до старите жени, за които говори а, апостол Павел? А, разбира се, а, не само старите жени а, клюхарстват, но може би най-вече те, тези, които вече нямат а, такава заетост в обществото, в живота, и обикновено старите жени се събират повече на приказка и най-често ще ги видим и по храмовете, така да събират и да, да говорят. Съедно са по пазарищата, което не бива никога да се случва. И често тогава ставаме свидетели как старите жени оправят, така да се каже в кавички, този иония, като го изкоментират, какъв бил, къде го видяли и какво бил сторил. А Вместо да наклеветиш, аз често съм казал така на мои познати, ако видиш някой, че греши, първо ми иди, ти му направи забележка и кажи, не е добре, защото подвеждаш и другите хора с твоя грях. Ако ли не приеме, хвани още някой, идете, двама или трима, ако ли така не разбере, нека да ви бъде като изичник, нали така. Св. Евангелие ни учи, но ако се впускваме в сплетни, в излишни приказки и коментари за този или за онзи, непременно ще заприличаме така на такива а, хора, които са по-близко до тъмната страна и до а, онзи пак, когато чето не искам да изричам, който от край време е човекообиец. А ние не искаме да бъдем такива. Ние искаме да бъдем а, синове на светлината, искаме да бъдем а, деца на истинския Бог, чието слово има живот и истина и в него е спасението и, и Той е за спасение на всеки, който върви по пътя към него. Можем ли да кажем, че хората, които клокалстват, в тях има три неща, които Нали ги обединяват липса на любов, наличие на гордост и отсъствие на страх от Господа, който е единствения съдия и законодател. Така, много, много добре го казахте, защото имаме онази заповед, която сам Господ Исус Христос ни рече: да любите един другиго. Добре. Ако наистина обичаме ближния и сме готови да пожертваме живота си за него, няма ще тръгнем да клукарстваме за неговите слабости или за грешката, която евентуално е допуснал и по този начин да изкривяваме неговият образ. И право казахте, че клюката показва именно тези три неща, които я споделят. Липса на любов. С една дума ще ги нарека така и по-грубо, клюкарите, наистина в тях липсва а, любов. И тогава те не изпълняват този голяма Божия заповед, която ни е дадена да любим един други а, а, Кои клюкарствата? Това са обикновено все по-горделиви хора. А, знаем, че в смиреността, в дълготърпението, там се крие и спасението. А, този, който се занимава с клюки. Обикновено това са хора с едно по-силно поведение. Това по-силно поведение показва в тях една гордост и гордолюбие. С една дума, тези, които са се предали на клюкарстване, това са хора, които са горделиви. А гордостта е грях и то никакъв да е. И добре казахте като трето, че този, който клокарства непременно, в него отсъства страхът от Господа. Защото ако имаме страх Божий, ще тръгнем ли да сплетним и да говорим чути нето, чути неща за нашия ближен, когато ние трябва да възлюбим ближния като себе си. А никой не говори за себе си клюки и лоши неща, следователно и любовта липсва, на, на лице гордост и отсъствие на страх от Господа. Какво да кажа? Друго? Благодаря ви за този разговор. Да. Надявам се да продължим темата да. с някои от следващите ни предавания. Темата е безкрайна, що се отнася до а, клюката като бич сред обществото. Uh, Радвам се, че бях във вашето предаване с uh, uh, пожелания към всички ваши слушатели за здраве, спасение и да странят най-вече от тези, които по-често те ни казват uh, клюкарстът, но коментират един или друг от братята или сестрите си. Нека се изпълваме с такава любов, Uh, според както ни преподаде и самият наш Господ Иисус Христос да любите един друг го благодаря ви така за вниманието и, и на добър част на вашето предаване Скъпи приятели гост в студиото на духовно огледало беше св. економ Еленко Йосифов председател на храм Света Петка в град Половнив. С пожелания за успешна седмица се разделям с вас до следващия понеделник когато отново ще бъдем заедно в 20 часа по радиото Добротолюбие FM. Духовно огледало.